Частина 11. Мощеним чорно-білими кахлями коридором, уздовж якого тягнулися великі двері, Коулі та Нерінг повели до головного корпусу. За сестринським постом ліворуч звернули праворуч велику палату з довгими флуоресцентними лампами на стелі та натягнутими на гаках шворками для шторок. Вдягненого у світло-зелений халат до колін, вона сиділа на одній із койок. Їй чорне волосся було свіжо вимите і зачесане. «Рейчел!» – звернувся до неї Коулі. «До нас завітали друзі. Сподіваюся, ви не проти?» Вона обсмикнула поле халата і з дитячим подивом в очах подивилася на Теді Чака. На ній не було ні подряпанки. Смаглява шкіра на обличчі, колінах і ліктях не На босих ногах хоч би де подряпанка від гілки, колючки або камінця. «Чим може допомогти?» – запитала вона в Теді. «Міс Соландо, ми тут, ви продавці?» «Мем, сподіваюся, ви прийшли не пропонувати мені якісь товари. Не сприйміть за нічемність, але в таких питаннях у нас рішення приймає чоловік». «Ні, мем, ми не збираємося нічого вам продавати. Що ж, добре, то чим я можу вам допомогти?» «Чи не підкажете, де ви були учора?» «Тут, удома», зеркнувши на Коулі. «Хто це?» Коулі відповів. «Рейчел, це поліцейський. «Щось сталося з Джимом?» «Ні», – мовив Коулі. «Ні-ні, з Джимом усе добре». «Сподіваюся, це не через дітей? Вони граються на подвір'ї», – обернувшись до Теді і спитала. «Вони ж нічого не накоїли?» Теді сказав. «Ні, міс Соландо, це не через ваших дітей. І з чоловіком вашим все гаразд». Нишком глипнув на Коулі, і той схвально кивнув. «Просто ми...» «Нас повідомили про шпигуна». Люди бачили, як він роздавав комуністичну літературу у вас на вулиці. «О, господи, тільки не це! Хоч не дітям?» «Як нам відомо, ні! У нашому місті, на цій вулиці?» Теді сказав. «Боюся, що так, мем. Нам потрібно знати, де ви були учора, аби зрозуміти, чи ви з ним не могли перетинутися. Ви підозрюєте мене в комунізмі?» Насторожена вона піднялася з подушки і стиснула в руках простирадло. Колі подивився на Тедді так, ніби промовляв. Сам кашу заварив, сам і її ж. У комунізмі? Вас, мем? Треба бути несповна розуму, щоб подумати таке на вас. Ви така ж американка, як Бетті Грейбл. Це тільки сліпому не видно. Розчепивши один кулак, вона поклала руку на коліно. Але ж я не схожа на Бетті Грейбл. Я кажу про ваш беззаперечний патріотизм. А так то, мем, ви мені більше схожі на Терезу Райт. «Як звався той фільм, у якому вона знімалася з Джозефом Коттоном 10-12 років тому?» «Тінь сумніву. Мені це вже казали», – мовила вона, люб'язно сміхаючись до нього. «Джим був на тій війні. Коли повернувся додому, сказав, що світ тепер вільний, бо за це воювали американці, і весь світ побачив, що єдино правильний шлях – американський. Гамінь!» – кинув Теді. «Я теж був на війні». «Ви знайомі з моїм Джимом?» На жаль, ні, мем, але переконаний, що він чудова людина. Служив у сухопутних військах? На таке вона тільки зморщила носа. У морській піхоті. Semper fi, мовив Тедді. Semper fi, або Semper Fidelis, від латинської. Завжди вірний. Використовується як девіз деяких військових структур, зокрема Корпусу морської піхоти США. Міс Соландо. Нам важливо знати кожен крок того чоловіка. Можливо, ви його не бачили, бо він гарно замаскувався. Тому ми хочемо знати, що робили ви. Ці відомості потім порівнюють із тим, що відомо про його перебування. І так буде зрозуміло, чи ви не перетиналися. Як кораблі серед ночі? Саме так. Тепер ви розумієте? Розумію. Вона сіла рівно, підібгавши під себе ноги, і її рухи віддалися Теді в животі і паху. «Опишіть ваш вчорашній день», – попросив він. «Так, подивимось. Я приготувала Джиму та дітям сніданок, тоді склала йому обід, і він пішов. Потім я відправила дітей у школу, а сама пішла поплавати в озері. Ви часто це робите?» «Ні», – відказала вона, подавшись наперед і гигикнувши, ніби він сказав якийсь комплімент. «Просто я, ну не знаю, якось не по собі зробилася». Знаєте, як воно буває, коли почуваєшся ніби трохи непритямі? А тож. От десь так зробилося і мені, тож я роздягнулася і плавала в озері, поки руки й ноги не стали важкі, як колоди. Після того вийшла на берег, витерлася, оглянулася і пішла гуляти берегом. Лазила по камінцях і будувала піщані замки, невеличкі. Не пригадуєте, скільки ви їх збудували? — спитав Теді, відчуваючи на собі погляд Коулі. Вона замислилася, піднявши очі до стелі. «Пригадую. Скільки?» «Тринадцять». «Немало. Деякі були геть малі розмірами з чашечку», сказала вона. «А після того що ви робили?» «Думала про тебе». Теді та Нейрінг вирічились на ковлі, що стояв з іншого боку ліжка. Теді перевів погляд на Нейрінга, але той, здивований не менше за інших, лише скинув руку. «Чому про мене?» запитав Тедді. Вона посміхнулася, оголивши білосніжні зуби, які стискали тоненький кінчик язика. «Бо ти мій Джим, дурнику! Ти мій солдат!» Ставши на коліна, вона взяла Тедді за руку і почала гладити. «Такі грубі! Обожнюю твої мозолі! Люблю відчувати, як вони впинаються мені в шкіру! Джима, я скучила! Тебе ніколи не буває вдома!» «Багато роботи!» мовив Тедді. «Сядь!» – потягнула вона його за руку. Коулі підморгнув йому, підштовхнув до ліжка і Теді піддався. Сів біля неї. Мовчазного крику в її очах, який був на знімку, не стало. А сидячи біля неї, не можна було не помітити її разючої краси. Жінка справляла загальне враження плинності, ясний погляд блискучих чорних очей, плавні рухи тіла, від яких кінцівки ніби плели у повітрі, обличчя в районі губ і підборіддя дещо перезріли. Ти забагато працюєш, сказала вона, пробігаючи пальцями йому під горлом. Мов би гладила вузол краватки. Мушу сім'ю годувати, відповів Тедді. У нас усе добре, мовила вона, гаряче дихаючи йому на шию. Нам вистачає на прожиття. Це поки що, зауважив Тедді. А я думаю про майбутнє. Я його ще не бачила, сказала Рейчел. «Пригадую, що казав мій батько. Забув». Провівши рукою по волосю, в нього на скроні мовила «Майбутнє – це кредит», – казав він. «А я завек платити все і одразу». Тихенько гигикнувши, вона нахилилася до нього так близько, що він відчув плечем її груди. Любий, жити треба сьогоднішнім днем, тут і зараз». Це саме казала йому й Долорес. Та й губи і зачіска в такі, що коли вона нахилиться ще трошки, йому почне здаватися, ніби він розмовляє з Долорес. У неї була навіть та сама трепетна чуттєвість. Після років шлюбу Теді не розумів до кінця, чи його дружина усвідомлювала, що має її. Спробував пригадати, про що розпитував Рейчел. Знав, що треба повернути її до теми розмови, аби вона розповіла, що було вчора. Точно. Що було після того, як вона вийшла на берег будувати замки? — Що було після того, як ти обійшла озеро? — спитав він. — Сам знаєш. — Ні. — Хочеш, щоб я сказала це сама, Егеш? Вона підняла на нього чорні очі, оглянула знизу вгору, і він відчув тепло її подиху. — Невже ти забув? — Ні. — Брешеш. Правду кажу. — Ні, бо якщо ти, Джеймс Соландо, забув, у тебе будуть неприємності. — То скажи мені. Прошепотів Теді. «Ти просто хочеш почути це від мене?» «Я просто хочу це почути». Вона провела долоною йому по щуці і млосно промовила. «Я повернулася з озера вся мокра, і ти вилизав мене насухо». Поки вона не нахилилася занадто близько, Тедді узяв її лице в руки. Його пальці ковзнули по її скронях, потрапили на мокре волосся. Заглянув їй в очі. «Розкажи, що ще ти робила вчора», – прошепотів він і побачив, як у тих ясних очах щось промайнуло. Безперечно, це був страх. Ось він перекинувся на верхню губу і перенісся. Тедді відчув, як задрижала її плоть. Оглядаючи його обличчя, вона вирічила очі і заметала ними з боку на бік. «Я тебе поховала», – прохопилася вона. «Ні, я тут». «Я тебе поховала у порожній труні, бо твоє тіло рознесло по всьому Атлантичному океану. Я поховала твій жетон, бо більше не залишилося нічого. Твоє тіло, прекрасне тіло, засмажилося, і його роздерли акули». «Рейчел!» – гукнув Коулі. «Як шмат м'яса!» – продовжувала вона. «Ні!» – сказав Тедді. «Як пересмажений кусень м'яса!» «Ні, то був не я!» «Вони вбили Джима!» «Мій Джим мертвий, а ти хто у біса такий?» Вона вирвалася з його рук, скочила на ліжко з ногами, притиснулася до стіни і виречилася на нього. «Хто це у біса такий?» Випалила вона, показуючи пальцем на Тедді. Він не міг поворахнутися, неспроможний відвести погляд від неї, від люті, яка бурхливою хвилею сповнила її погляд. «Трахнути мене захотів матросику, того припхався!» «Вирішив запхати мені, поки діти граються за домом? Такий твій план? Ану марш звідси! Чув? Забирайся!» Замахнувшись рукою, вона кинулася на Тедді, і він відскочив від ліжка. Надбігло двоє санітарів, і з накинутими на плечі шкіряними пасками вхопили Рейчел по руки і всадили на ліжко. Тедді відчув, як тремтить його тіло, пощіпує шкіру під, а приміщення струшували крики Рейчел. «Гвалтівник!» «Паскудний гвалтівник! Чоловік переріже тобі горлянку, коли прийде! Чув мене? Він відчекрижить твою довбану макітру, і ми вип'ємо з неї кров! Ми купатимемося в ній хворіти, виродку!» Один санітар навалився їй на груди, другий ухопив ручищою за щиколотки. Відтак обидва затягнули навколо рами ліжка паски. Зав'язала їх Рейчел на грудях і ногах. Витягнувши з іншого боку, надійно закріпили і просунули в пряшки, які, класнувши, замкнулися. На тому чоловіки відійшли. «Рейчел!» М'яко по-батьківськи промовив Коулі. «Усі ви, сирані гвалтівники! Де мої діти? Де мої діти? Віддайте дітей, сучі сини! Віддайте мені дітей!» Заверещавши так пронизливо, аж тоді подерла морозом по спині, вона засмикалася, від чого ліжко заходилося ходором. Коулі сказав, «Рейчел, ми ще зайдемо провідати вас». Вона плюнула на нього, і Тедді почув, як плювок ляпнув на підлогу. А коли знову закричала, на покусаних губах проступила кров. Кивнувши слідчим, Коулі рушив до виходу, вони за ним. Тедді озирнувся через плече і побачив, що Рейчел, не зводячи з нього погляду, зазираючи просто вічі, вигнула спину, жили на її шиї напружилися, а губи були блискучими від крові та слини. Вона репетувала так, ніби до неї тягнулися душі всіх померлих за сторіччя. У кабінеті в Коулі був власний бар, до якого він попрямував одразу, що не зайшов. Звернувши праворуч так різко, що Тедді на хвильку загубив його з виду. Побачивши, як доктор зник за білою паленою, він подумав. «Тільки не зараз. Заради цього святого, тільки не зараз. «Де ви її знайшли?» – запитав Тедді. «На пляжі біля маяка! Кидала в море камінці!» Коулі знову постав перед його очима, але лише Теді повернув голову ліворуч, проте доктор продовжував просуватися в правий бік. Тільки на Теді повернув голову, як запилиною пропала кмішкова шафа, за нею вікно. У марному сподіванні він потер праве око, але це не допомогло. Раптом відчув у лівій скроні її наповнену лавою тріщину, що ширилася попід проділом волосся. Спершу він подумав, що причиною тому були страшні крики Рейчел, але виявилося, що не лише вони. Біль вибухнув у голові десятками гострючих ножів, які повільно впивалися йому в череп, через що він скривився і схопився за скроню. «Маршале?» Розплющивши очі, побачив Коулі біля столу, від якого йому було видно лише розмиті обриси лівороч. «Так!» протягнув Тедді. «Ви зблідли, як мрець!» «Начальнику, усе добре!» Несподівано виринув звідки лясь Чак. «Так!» витиснув з себе Тедді, та коли Коулі поставив склянку на стіл, звук від того пролунав, наче постріл із гвинтівки. «Сядьте!» наказав Коулі. «Я в нормі!» заперечив Тедді, але відстань від мозку до язика слова продолали з великими труднощами. Коулі нахилився на стіл перед Тедді, похрускуючи кістками, що прозвучало як тріск дров у каміні. «Мігрень?» Тедді подивився на розмиту пляму, яку бачив замість нього. Простіше було б кивнути, але він був навчений досвідом ніколи не кивати при загостренні. «Так!» – крикнув він. «Це видно з того, як ви трете скроню. Ого! Часто це у вас?» По кілька разів!» У роті в Теді пересохло, знадобилося кілька секунд, щоб змочити язик. «На рік». «Це вам ще пощастило», – мовив Коулі. «Хочу чомусь». «Це як?» «У більшості мігрень буває по кілька разів на тиждень». Знову затріскутівши суглобами, Коулі відійшов від столу. І Теді почув, як він відникає шавку. «Що у вас?» – запитав він у Теді. «Часткова втрата зору? Сухість у роті? Печіння в голові?» Бінго. Споконвіку ми вивчаємо мозок, але причин виникнення мігрені досі не знає ніхто. Уявляєте? Нам відомо, що вона починається в тім'яній долі. Сприяє згущенню крові. Ефект незначний. Але виникнувши у такому малому і тендітному органі, як головний мозок, це спричиняє вибух. Проте й дотепер, після всіх досліджень, походження мігрені, «Про причини хвороби та її вплив на організм нам відомо не більше, ніж про лікування звичайної застуди». Колі подав йому склянку води і вклав у долоню дві жовті пігулки. «Це вам допоможе. Ви заснете на годинку-дві, але коли прокинетеся, усе буде гаразд. У голові прояснює». Тедді оглянув жовті таблетки, склянку води, що висіла перед ним у руці – Перевів погляд на ковлі, намагаючись дивитися зрячим оком, бо того огортало різке біле світло, що аж розходилося снопами з його плечей. «Що б там не було?» – зашепотів голос у голові в Тедді. Лапа, що стискала лівий бік голови, послабила хватку, сипанувши туди жменю цвяхів. І Тедді болісно скрикнув, втягуючи повітря. «Господи, начальнику!» «І з ним усе буде добре, маршале!» «Знову той голос!» «Що б там не було, Тедді?» Крізь купи цвяхів у мозоку п'явся металевий штир. Скрутило в шлунку, і Тедді притиснув долоню до здорового ока, з якого бризнули сльози. «Не пий тих таблеток!» Шлунок провалився кудись у ноги. Полом'я охопила стіни розколені, що зіяла в голові, і він розумів, що прокусить собі язик, коли так триватиме й далі. «Не пий таблеток!» – волав голос що вимахуючи прапором, під який скликав усі війська, метався палаючою розколеною. Теді опустив голову і виблював на підлогу. «Начальнику, начальнику, що з вами?» «Оце так-так», – мовив Коулі. «Погані справи!» Теді підняв голову. «Не...» Щоки його були мокрі від сліз. «Пий!» У розколену встромилася довга шабля. «Тих!» Але за шаблі почало рухатися туди-сюди. «Таблеток!» Відчувши, як знову звело шлунок, Тедді щепив зуби. Спробував зосередитися на склянці в руці. Помітив, що з його великим пальцем щось не так. Але списав на вибрекі мігрені. «Не пити тих таблеток!» Знову по рожевих тканинах мозку пройшлася гостра пила. І на силу стримуючись, щоб не закричати, Тедді почув серед того пекла вереск Рейчелл, Побачив її очі, відчув її подих на своїх устах, її обличчя в своїх руках, якими він гладив її скроні, а клята пила не припиняла пиляти мозок. «Не смій пити ті таблетки!» Ляснув себе по губах. Пігулки провалились у рот. Запив їх водою, ковтнув. Відчув, як ліки котяться дедалі глибше глоткою, поки він великими ковтками осушує склянку. «Ви ще подякуєте!» – сказав Коулі. Підійшов Чак і подав Теді хустинку. Обтерши чолою рота, він покинув її на підлогу. Коулі сказав, «Маршале, допоможіть мені підняти його». Вони підняли Теді з крісла, розвернули, і він побачив перед собою чорні двері. «Тільки нікому не кажіть, але там є таємна кімнатка, куди я інколи відходжу покуняти». «Ну добре, раз на день. Ми покладемо вас там, маршале. Ви трошки поспите і вже за дві години будете як огірок». Теді дивився, як з їхніх плечей сповзають його руки. Вигляд вони мали дуже дивний. Наче придатки, що росли з плечей. І пальці. Обман зору перекинувся на обидва великі пальці. Що воно таке? Хотілося почухати те місце, але Коулі почав відчиняти двері, і Теді востаннє зиркнув на замащені чимось пальці. На них були й чорні плями. «Вакса!» – подумав він, заходячи в темну кімнату. Де я міг нею замаститися? Частина 12 Страшніших кошмарів він ще не бачив Спочатку Теді бродив в вулиці Мігала, на якій бував незлічену кількість разів у дитинстві, минув свою стару школу, крихітну крамничку, де завжди купував жуйку і кремсоду. потім пройшов повз будинки Дікерсонів, Пакаски, Мюрриїв, Бойдів, Вернонів, та Константайнів. Однак нікого з них не було вдома. ніде, ані душі. Усе місто було порожнє. Лиш мертва тиша навколо. Він навіть не чув океану, хоч його в галі чутно скрізь. Було жахливо опинитися в рідному місті, де немає жодної живої душі. Сівши на молчу тягнувся уздовж Оушена Виню, він став чекати, проте ніхто так і не об'явився. Аж тут збагнув Усі померли. Нікого не залишилося. А він привид, що скрізь сторіччя повернувся в примарне місто, яке вже давно немає. І його тут немає. Та й тут ніякого теж нема. Далі він опинився у великій мармуровій залі. повній людей, військів і крапельниць. Від чого йому миттєво покращило. Бо хай би де не був, зате не сам. Перед ним пройшло троє вдягнених у лікарняні халати дітей, два хлопчика і дівчинка. Налякана мала тримала братів за руки і сказала: Вона тут, вона нас знайде. До Тедді нахилився, підкоривши йому сигарету Ендрю Ледіс. Привіт, друже! Ти ж не ображаєшся? Ледіс був далеко не найпривабливішим представником людської раси, худорляве вузливате тіло, кострубата голова. Зодвічі довшу, ніж треба, випнутою щелепою, криві зуби, на пошрумованому рожевому скальпі, клапті білявого волосся. Та все ж Теді був радий його бачити, бо не знав більше нікого з присутніх. «Я тут пляшечку проникав», – провадив Ледіс. «Можемо розчавити пізніше». Він підморгнув Теді і, поплескавши його по спині, перетворився на Чака, у чому не було нічого дивного. «Нам треба йти», – — сказав Чак. — Час спливає, друже мій. Тедді відповів. — У місті нікого нема, ані душі. Раптом він побіг, бо побачив її, Рейчел Соландо, яка стискаючи в руці ніж і з криком неслась залою. Поки Тедді підбіг до неї, вона встигла зарізати трьох дітей. Ніж підіймався і падав без упину, а Тедді вражено застиг на місці, розуміючи, що не може нічого вдіяти. Рейчел підняла очі на нього. Її обличчя та шиї були заляпані кров'ю. Вона сказала. «Дай руку». Тедді відповів. «Що? У мене будуть неприємності». Вона повторила. «Дай руку і я стану Долорес. Я буду твоєю дружиною. Вона повернеться до тебе». На це він відказав «А як же?» і подав їй руку. Разом вони підняли усіх трьох дітей, Через чорний хід винесли їх до озера і зайшли у воду. Тіла не кидали, а з великою бережністю поклали на воду. Діти втонули. Один із хлопчиків випроставковало ручку, але Рейчел тільки сказала. «Усе гаразд, він не вміє плавати». Стоячи на березі, вони спостерігали, як то не хлопчик. Вона обійняла Тейді за стан і сказала. «Ти будеш моїм Джимом». «А я твоєю, Долорес! Заведемо нових дітей!» Це прозвучало цілком нормально, і Тедді навіть вразився, чому раніше не замислювався про це. Вітак провів її назад у Ешклів, де до них долучився Чак. І всі втрьох вони вирушили коридором, що розтягнувся на цілу милю. Тедді сказав Чаку, «Вона веде мене до Долорес. Я йду додому, друже!» «Чудово!» – відповів Чак. Радий за вас!» «А от я з острова вже нікуди не подінуся». «Ні?» «Ні, але все гаразд, начальнику, чесно. Я маю бути тут, це мій дім». Теді промовив. «А мій дім Рейчел?» «Ви хотіли сказати Долорес?» «Так точно, а я як сказав?» «Рейчел». «Ой, вибачте, ви справді вважаєте, що мусите залишитись тут?» Чак кивнув. «Я ніколи звідси й не їхав» і вже ніколи не поїду. Ну, тобто, начальнику, ви гляньте на мої руки. Теді поглянув, але йому вони здалися цілком звичайними руками. Так він і повідомив Чаку, але той тільки похитав головою. Вони не пасують до тіла, а пальці інколи перетворюються на мишей. Що ж, тоді я радий, що ви знайшли дім. Дякую, начальнику. Поплескавши його по спині, Чак перетворився на ковлі тоді, як Рейчел... Відірвалася вже далеко-далеко Тедді наліг на ноги, Коулі сказав «Не можна кохати жінку, яка вбила власних дітей» «Можна», – заперечив Тедді, прискорюючи крок «Просто ви не розумієте» «Чого саме?» Хоч і не переставляв ніг, Коулі рухався на рівні з Тедді, линучий понад підлогою «Чого я не розумію?» «Я не можу бути сам, це нестерпно» «Тільки не в цьому хворому світі, вона мені потрібна. Вона моя Долорес». «Це Рейчел». «Знаю, але ми домовилися. Вона буде моєю Долорес, а я її Джимому, все чесно?» «Ні», – заперечив Коулі. Із коридору забігли дітлахи. Мокрі з голови до п'ят, вони верещали, як скажені. «Яка матір вчинить так?» – спитав Коулі. Тедді провів поглядом дітей, котрі пробігли повз них із Коулі. А тоді чи повітря смикнулося, чи щось таке, бо скільки б вони не бігли, та з місця однак не рушали. «Хіба вбиватиме матір власних дітей?» – продовжив Коулі. «Вона не невмисне», – відповів Тедді. «Просто налякалася». «Як я?» – запитав Коулі, який був уже зовсім не Коулі, а Пітером Бріном. «Налякавшись, вона вбила власних дітей?» «Невже це виправдання?» «Ні, тобто так». «Пітере, ви мені не подобаєтесь». «І що ж ви мені зробите?» Теді приставив службовий револьвер йому до скроні. «Знаєш, скількох я стратив?» – спитав він, обливаючи слізьми. Не, «Не треба», – сказав Пітер. Б «Благаю». Теді натиснув на гачок, і кулі вилетіли з іншого боку Пітеревої голови. Забачивши це, цетру, дітей зчинили ще більший галас, а Пітер Брін, зронивши «Халепа», Протиснув руки до рани і впав на стіну. Перед дітьми? Раптом вони почули її. з темряви попереду долину вкрик. Її крик. Вона йшла звідті ля із темряви і стрімко кинулася на них. Дівчинка сказала. Урятуй! Я не твій тато, це не мій дім. Але я зватиму тебе татом. Добре, з'яснувши, погодився Теді і взяв малу за руку. Вони вийшли на скелі, з яких відкривався вид на узбережжя острова, після чого попрямували на кладовище, де Теді знайшов хлібину, арахісове масло і желе, з яких у склепі приготував бутерброди. Сидячи у нього на колінах, дівча радісно з'їла гостинець, після чого Теді вивів її на цвинтар, де показав батькову материну і власну могили. Едвард Деніелс. Горе-Моряк. 1957 «Чому ти горе моряк?» – запитала дівчинка. «Бо не люблю води». «І я. Це означає, що ми друзі?» «Мабуть, так». «Отже, ти мертвий, бо в тебе є... Як це називається?» «Могила». «Так». «Напевно, таки мертвий. У моєму місті порожньо». «І я мертва». «Знаю, мені шкода». «Ти її не зупинив». «А що я міг зробити, поки знайшов її... «Вона вже... Ну, знаєш... Тільки не це... Що? Вона повертається!» Рейчел вийшла на цвинтар біля пам'ятника, який Теді збив у шторм. Нікуди не поспішала. Прекрасна і з мокрим віддещу волоссям, замість ножа вона тягнула за собою сокиру. «Теді, годі вже вони мої!» «Знаю, але я не можу віддати їх тобі!» «Цього разу все буде інакше!» «Як?» «Зі мною все гаразд, я розумію свої обов'язки, не вела лату голові!» Теді заридав. «Я так тебе кохаю, а я тебе, Любий, чесно!» Вона підійшла і поцілувала його по-справжньому, поклавши руки йому на лице і переплівши свій язик із його. Цілуючи дедалі сильніше, вона стогнала, а він ще й дужче кохав її. «А тепер віддай дівчинку», – сказала вона, – він передав їй доньку і на одну руку, взявши дитину, а другою вхопивши сокири, вона сказала «Я зараз повернуся, добре?» «Звісно», – відповів Тедді. Він помахав дівчинці. Знав, що вона не зрозуміє, але це заради її ж блага. У цьому не було сумніву. Дорослим доводиться робити складний вибір, якого дітям збагнути зась. Тому й доводиться обирати за них. Тедді продовжував махати – Хоч мала не відповідала. Мати несла її домовзолею, а вона, замурзана арахісовим маслом і варенням, дивилася на Тедді очима, в яких не відбивалася надія на порятунок, а було лише примирення зі своїм становищем і необхідністю такої жертви. О Господи! Тедді прокинувся, розуміючи, що розбудив себе сам. Сломіць повернувся в свідомість, аби лише вирватися зі сну. Одначе той застряг у мозку і чекав на його повернення, широко розчахнувши двері. Варто тільки заплющити очі і покласти голову на подушку, як Теді знов провалювався в нього. «Маршал, ви як?» Він кілька разів кліпнув у темряві. «Хто тут?» Коулі увімкнув невелику лампу на столі біля крісла в кутку кабінету. «Пробачте, я не хотів вас налякати». Теді сів на ліжку. «Як давно я тут?» Коулі вибачливо всміхнувся. «Пігулки виявилися дещо сильніші, ніж я думав. Ви проспали чотири години». «Чорт, забирай!» Потер очі руками. «Маршале, вас мучили кошмари, причому сильні». «Я перебуваю в психіатричній лікарні на острові Шторм», сказав Тедді. «Слушно», – погодився Коулі. «Я звикав цілий місяць, поки зміг нормально спати». «Хто така Долорес?» Знімаючи ноги з кушетки, Теді відповів. «Ага? Ви постійно повторювали це ім'я?» «У горлі пересохло». Коулі кивнув, повернувся в кріслі, взяв зі столу склянку води і передав її Теді. «Такий вже в них побічний ефект. Тримайте». Взявши склянку, Теді вихиляв її за кілька ковтків. «Як ваша голова?» Пригадавши, чому він тут, Тедді зібрався з думками. Видимість добре, у голові тихо. Шлунок трохи крутить, але не страшно. Легенький біль у правій скроні, як від позавчорашнього синця. «Усе добре», – сказав він. «Гарні ліки ви мені дали. Стараємося. То хто така Долорес?» «Моя дружина», – мовив Тедді. «Вона померла. І так, докторе, я досі не змирився з цим. Це нормально?» «Цілком, маршале». «Прийміть мої співчуття! Смерть була раптова!» Глянувши на нього, Теді засміявся. «Що? Доктори, я не налаштований на сеанс психоаналізу!» Закинувши ногу на ногу, Коулі закурив сигарету. «Хочете вірити, хочете ні, Маршале, але я не намагаюся залізти вам у голову. Просто сьогодні з Рейчел сталося дещо дивне. Це була не тільки вона. З мого боку, це було обнехтування моїми обов'язками, як її терапевта» якби я не запитав про ваших демонів. А що там сталося?» спитав Тедді. «Я просто підігрував їй». Коулі хикнув. Ха! «Маршале, ви ж себе знаєте. Залиш ми вас із неї наодинці. Невже б, коли зайшли знову, застали вас одягненими?» Тедді сказав. «Доктор, я правоохоронець. Щоб ви там не розгледіли, насправді цього не було». Коулі підняв руку. «Гаразд, будь по-вашому». «Так і є». Доктор сидів, курив і мовчки оглядав Теді, який чув бурю за вікном, відчував, як вона тисне на стіни, пробирається всередину крізь шпарини під дахом. Не спускаючи з нього погляду, Коулі продовжував мовчати. Теді промовив. «Вона загинула в пожежі. Мені так бракує її, що... Словом, якби я був під водою, мені б повітря не так бракувало». Піднявши голову до Коулі, «Задоволені?» Коулі нахилився, пригостив Теді сигарету і дав прикурити. «Якось у Франції я закохався в одну жінку», – сказав він. «Тільки дружині не розповідайте. «Звісно». «Я кохав її, як нікого в світі», – затнувся він із нотою здивування у голосі. «Таке кохання не йде, ні в яке порівняння, знаєте?» Теді закивав головою. «Це унікальний дарунок». За димом із сигарети – Погляд Коулі полинув геті з кімнати, за океан «Що ви робили у Франції?» Коулі посміхнувся і грайливо посварив Теді пальцем «Ага!» – назвався той «Та хай там як!» А одного вечора вона йшла на побачення зі мною Страшенно поспішала Вечір у Парижі видався негожий Вона послизнулася І все Що трапилось? «Вона послизнулася!» «А далі що?» – виболошився на нього Тедді. «Усе!» «Вона послизнулася, упала, вдарилася головою і померла. Вірите?» «На дворі війна!» «Способів розпрощатися життя море!» «А вона послизнулася!» Тедді бачив біль, що відбувався на його обличчі навіть через роки. Мов би, чоловік ніяк не міг повірити в те, що доля зіграла з ним аж такий злий жарт. Іноді мені вдається не думати про неї аж три години, тихо вів далі Коулі. Буває, я тижнями не згадую її аромату, погляду, яким вона дивилася на мене, коли знала, що нам вдасться усемітитися на ніч, її волосся. Того, як вона крутила його, коли читала. Іноді, загасив сигарету. «Куди б не потрапила її душа, скажімо, якщо під тілом був портал, який відкрився і забрав її в момент загибелі, я б хоч завтра помчав у Париж, почувши, що він відкрився знову, і скочив би туди за нею». Теді запитав. «Як її звали?» «Марі», – відповів Коулі, і разом із цим словом із нього вийшла якась частинка його. Теді затягнувся сигаретою і неспішно випустив дим ротом. Долорес часто сувалася у вісні, почав він, і разів по десять за ніч без перебільшень била мене по обличчю. По носу, губах, отак от просто ляп, і я прибирав її руку. Іноді досить грубо. Ну, знаєте, сплю собі спокійно, а тут бах, і прокинувся. Красно дякую, кохана. Але бувало, що я залишав руку. Цілував, вдихав її запах, затримував при собі. І знаєте, докторе, зараз я готовий віддати цілий світ, тільки б відчути ту руку на щоці. Стіна двох тіла. Ніч струшував вітрюган. Ковлі кинув на Теді погляд, яким на людній вулиці стежить за дітьми. Маршале, я доволі непоганий фахівець. Визнаю, це звучить дещо егоїстично з мого боку, але в мене надзвичайно високий рівень інтелекту. І ще з дитинства я навчився читати людей. «Краще забудь кого!» «Я зараз питаю дещо, але ви не ображайтеся!» «Вам ніколи не здавалося, що ви схильні до самогубства!» «Що ж, дякую, що не ображаєте!» – мовив Тедді. «Та чи задумувалися ви про це?» «Так!» – відказав Тедді. Саме тому і кинув пити!» «Або знаєте що?» «Давно б уже застрелився, якби не зав'язав!» Ковлі кивнув. «Принаймні...» «Ви не намагаєтеся себе обманути?» «Так», – погодився Тедді, – «принаймні це допомагає». «Коли будете їхати, дам вам контакти кількох колег. Це першокласні фахівці, які вам допоможуть», – сказав Коулі. Тедді похитав головою. «Федеральні маршали по психіатрах не ходять. Вибачте, але в нас, коли тече стріха, зразу відправляють у відставку». «Гаразд, гаразд, зрозуміло, але маршали...» Тоді підняв на нього очі. «Коли продовжуватимете так і далі, питання вже буде не якщо, а коли?» «Ви нічого не розумієте». «Ні, розумію. Я спеціалізуюся на травмі втрати і ви ні вцілілого». «Коли ви заглянули в очі Рейчел Соландо, я побачив людину, що прагне смерті». «Ваш начальник, головний слідчий управління, казав, що ви найтитулованіший з його працівників. Горденів із війни у вас вистачить на скриню. Це правда?» Теді стнув в плечима. Він розповідав, що ви були в Арденнах і брали участь у звільненні Дахау». Знову стнув в плечима. А після того, що й дружина загинула, от скажіть мені, маршали, скільки насильства здатна витримати людина, перш ніж зламається. Теді сказав. Не знаю, докторе, сам дивуюся. Коуллі нахилився ближче і поплескав Теді по коліну. Але до колег усе ж зверніться. Домовилася. «Мені хочеться сидіти в цьому кріслі через п'ять років і знати, що ви живі!» Теді поглянув на руку, в себе на коліні, перевів погляд на ковлі. «Мені теж», – сказав він тихо. Частина 13. Чака він знайшов у підвалі чоловічого гуртожитку, куди на ніч позносили ліжка. Щоб потрапити туди, Теді довелося здолати плетиво-підземних коридорів, які об'єднували всі корпуси лікарні. Йдучи за санітаром, не ім'я Бен, не повороткою горою Драглої Білої Плоті, він подолав чотири замкнені брами і три пункти охорони. Там, унизу, буря, що виривала на дворі, зовсім не відчувалася. Коридори були довгі, сірі, тьмяно освічені. І Теді неприємно здивувала їхню схожість із тими, що він бачив у сні. Одначе, ці хоч були коротші не мали раптових темних прогалин, Суцільні, сірість та холод були ті самі Йому було трохи не по собі перед Чаком Раніше такого сильного нападу на людях з ним ще не ставалося І йому було соромно за те, що він наблював на підлогу За дитячу безпорадність, через яку його піднімали з крісла Проте, коли Чак гукнув Агов, начальнику!» З іншого кутка приміщення, Теді сам вразився тому, як радісно було знову побачити напарника він намагався переконати його, що проведе розслідування сам, але не зміг. Спершу це бісило, проте зараз, після двох днів у цьому місці, після мавзолеї, подиху Рейчел і тих скажених марев, він нарешті радів, що вплутався усе це не сам. Вони потисли руки, і Теді пригадалися слова, які Чак сказав йому вісні. «Я ніколи звідси й не їхав, і вже ніколи не поїду». Тріпочувши крильцями... У грудях йому пронеслася примара-горобця. «Як справи, начальнику?» – поплескав його по плечу Чак. Тедісоно посміхнувся. «Уже краще. Ще трохи трусить, але загалом я в нормі». «Бляха-муха!» – тихенько лайнувся Чак, відступаючи від двох санітарів, що курили біля балки. «Начальнику, ото ви мене налякали. Я вже подумав, вас покрутив якийсь інфаркт чи інсульт. Звичайна мігрень. «Незвичайно!» – ще тихіше повторив Чак, відводячи його до бежевої бетонної стіни з південного краю підвалу, аби їх ніхто не чув. «Спочатку я подумав, що то ви вдаєте, ну, знаєте, щоб якось добратися до документів». «До такого я б не додумався». Зблиснувши очима, Чак заглянув тоді в обличчя і поспішно кивнув. «А я от додумався». «Та ну». «Так». «І що ж ви зробили?» Сказав Ковлі, що посиджу з вами і залишився. Пізніше йому подзвонили, і він вийшов. А ви порилися в документах? Чак кивнув. Накопали щось? Напарник спохмурнів. Небагато. Відкрити картотеку не зміг. Такі замки мені незнайомі, хоч зламав я немало. Цей теж міг би, але, самі розумієте, наслідив би. Теді кивнув. І правильно зробили. Ага, але... Чак кивнув санітару, який проходив повз, і Теді здалося, ніби вони в'язні з якогось старого ганстерського фільму, який задумали втечу. Вийшло глянути йому в стіл. Що? Чак сказав. Не треба було так, але сварити будете вже потім. Сварити? Та я вам медаль видам. Та яка там медаль? Однаково майже нічого не знайшов. Тільки календар. Але тут ось яке діло. Вчорашній, сьогоднішній, завтрашній і післязавтрашній дні позначено. Він виділив їх рамкою. «Ураган», – мовив Теді. Він знав про його наближення. Чах похитав головою. «Бачте, ті чотири квадратики ще й підписані. Як, наприклад, відпуска на Кейп-код. Розумієте, до чого я?» Теді відповів. «Ага». Зі згаслою сигаркою в зубах надійшов мокрий, як хлющ Трей-Вашингтон. «Що, маршали, бунт готуєте?» «Ще пак», – відказав Чак. «Ви з вулиці?» – запитав Тедді. «Ой так, страшне, що там робиться. Ми укріпили периметр мішками з піском і позабивали всі вікна. Чорт, такий вітрюган наш з них валить!» Підкривши сигару, звернувся до Тедді. «А ви, як маршали, кажуть, вам погано зробилося?» «І що ж кажуть?» «Проведете тут ніч, вислухайте всі версії!» Тедді усміхнувся. «У мене мігрені, сильні!» «Моя тітка мучилася ними. Коли хапала, замикалася у ванні вимикала світло, зашторювала вікна і не виходила добу. Я її чудово розумію!» Пахкаючи сигарою, Трей відповів. «Вона давно померла, але я передам її у сьогоднішній молитві. Та хай там як, а вона була жінка недобра!» «Лупила нас із братом лозиною, часом ні за що». «Я питаю, тетю, що я такого зробив?» «А вона, не знаю, але точно планував якусь капость. І що було мені робити?» Схоже на це питання він очікував відповіді, тому Чак сказав. «Тікати подалі». Не випускаючи сигари з зубів, Трей низько загегикав. «Краще й не скажеш, так, сер», – зітхнув. «Піду, посушуся». Побачимося пізніше. До зустрічі. Усередину зайшло більше людей, що поверталися з вулиці в мокрих чорних плащах і шапках, передаючи один одному фляги, які навіть не намагалися заховати. Теді з Чаком поспиралися на стінку і, дивлячись на приміщення, завели спокійним тоном. Повертаючись до напису в календарі. Ага. Написано там зовсім не відпустка на Кейп-код. Ні. А що ж тоді? Пацієнт 67. І все? І все. Але я думаю, цього теж достатньо. І я так вважаю. Не спалося. Він слухав хропіння і сопіння, вдихи та видихи з легким присвистом. Хтось балакав у вісні. Один із чоловіків промовив: Треба було раніше сказати, хіба так важко. Інший. «Я попкорном вдавився». Одні бгали простирадла, інші ворочилися з боку на бік, а дехто вставав поправити подушку перед тим, як знову лягти. Нарешті всі звуки злилися в один затишний ритм, який Теді нагадав приглушений хоровий спів. Звуки з надвору також були приглушені, але Теді чув, як негода проноситься територію лікарні, б'ється об фундамент і подумав, що добре було б мати вікна тут, Аби дивитися, як блискавиця фарбує небо в химерні кольори. Пригадав слова ковлі. Питання вже буде не якщо, а коли. Невже він справді схильний до самогубства? Напевно, так. Після смерті Долорес не було і дня, щоб йому не хотілося до неї. Часом бувало і більше. Здавалося, ніби продовжуючи жити, він проявляє себе боягузом нащо купувати продукти. «Заправляти машину, голитися, вдягати шкарпетки, стояти в чергах, підбирати краватку, прасувати сорочку, вмиватися, причісуватися, знімати гроші з рахунку, продовжувати права, читати газети, ходити в туалет, їсти. І все сам, завжди сам. Ходити в кіно, купувати платівки, сплачувати рахунки, знову голитися, вмиватися, спати і прокидатися» якщо нічого з цього не наблизить його до неї. Він розумів, що мусить жити далі, зцілитися, залишити все в минулому. Це саме йому казали нечисленні друзі і рідня. І він знав, що якби був стороннім спостерігачем, то й сам би казав іншому Теді зібратися, опанувати себе і продовжувати жити. Тільки для цього треба придумати, як відкласти Долорес на полицю, що припадало собі там порохом і сподіватися, що спогади про неї врешті-решт потонуть під його шаром. Щоб образ її приглушився, щоб одного дня вона перетворилася з колись живої людини на Марево. Усі кажуть відпустити тебе, але заради чого? Щоб надалі волочити це жалюгідне життя? Як викинути тебе з голови? Хіба я зможу зробити це колись, якщо досі не зміг? Як відпустити тебе? Ось чого я не знаю. Хочеться знову тебе обійняти, вдихнути твій аромат, але з іншого боку забути. Благаю, благаю, відпусти. Не варто було пити ті таблетки. Уже була третя ночі, а він ніяк не міг заснути. Лежав і чув її голос, що невиразно по-бостонському ковтав закінчення, через що Долорес шепотіла, що її коханню до нього... Наві. Він посміхався в темряві, слухаючи її голос. Бачачи білі зуби, довгі вії і той ледачі плотський апетит у погляді, яким вона дивилася на нього недільними ранками. Вечір їхнього знайомства в Coconut Grove. Оркестр виконував бадьору танцювальну програму, а повітря всередині було аж сизе від диму й ошатних убрань моряків та солдат у парадних білих, синіх та сірих одностроях, цивільних чоловіків у барвистих краватках із квітковими візерунками, твобортних піджаках із трикутниками хустинок та жінок. Жінки там були скрізь. Вони не припиняли танцювати, навіть прямуючи до вбиральні. Пританцьовуючи, просувалися між столами, крутячись курили сигарети, відкривали пудриниці. Підпливали до барної стійки і сміялися, закидаючи голову, і з кожним рухом їхнє волосся мерехтіло від світла. Тедді прийшов туди зі своїм колегою-сержантом розвідки Френкі Гордоном та ще кількома хлопцями. За тиждень усі вони відправлялися на війну, та що не побачивши її, він покинув Френкі, не дослухавши, що той каже. Ступив на танцмайданчик майданчик на мить загубив її серед натовпу, що розходився по боках, звільняючи простір для моряка і блондинки в білій сукні, яку хлопчина, обкрутивши навколо себе, завертів, підкинув високо вгору, спіймав і нахилив під оплиски глядачів. Нарешті Теді знову побачив зблизьк її бускової сукні. Сукня була причудова: першим впав у око колір. Проте того вечора прекрасних суконь навколо було так багато. Що не злічити, тому його увагу привернула не вона сама, а те, як дівчина її носила. Нервово, соромливо, чуттєво торкаючи, нескінченно поправляючи її, притискаючи руками плечі. Було видно, що сукня позичена або взята на прокат. Раніше вона таких не носила, і це її лякало. Ще й настільки, аж вона сама не зрозуміла, чи присутні так дивляться на неї з бажання, Заздрості, чи й може жалю. Помітивши, як Теді спостерігає за нею, вона висмикнула палець з-під брательки, залилася багрянцями глянула у відповідь. Теді зустрів її погляд, усміхнувся, і, подумавши, я й сам у цьому вбранні почуваюся дурним, відправив думку їй. Напевно, вийшло, бо дівчина усміхнулася не так грайливо, як вдячна. І теді покинув Френкі Гордона котрий розповідав про те, де вайові найкращі корми для худоби. А поки проштовхався крізь натовп впрілих танцівників, то зрозумів, що не знає, як почати розмову. Що сказати їй? Гарна сукня? Можна пригостити тебе? У тебе гарні очі? Та першою заговорила вона. Заблукав? Його черга. Він оглянув її згори донизу. Вона була невисока, не більше метра шістидесяти і несказанно вродлива. Тільки краса її була неаккуратна, як у більшості присутніх там жінок, з ідеальними носиками, зачісками і губками. В її лиці було щось недбале. Посаджені дещо задалеко одне від одного очі, губи трошки заширокі, через що виділялися на маленькому личку. Нерішуче підборіддя. Трошки відповів він. «А чого шукаєш?» Не подумавши, як слід він випалив. «Тебе!» Її очі розширились, відкривши йому бронзову плямку в лівій райдушці. І він відчув, як тілом його проноситься жах від усвідомлення провалу. А він, бо як той Ромео, прийшов до неї весь поважний, впевнений у собі. «Тебе!» «Звідки він набрався цієї дурні?» «Що він взагалі собі?» «Що ж?» Почала вона. Захотілося втекти, дивитися на неї було не Бодай далеко ходити не довелося. Відчув, як по обличчю йому розповзається дурнувата посмішка, побачив власне відображення в її очах. Йолоп! Телепень, якому від радості аж перехопило подих. міс, не довелося». «Боже мій!» – сказала вона, спираючись на стіну з скелихом Мартіні в руці. «Що?» «Бачу, солдатику, тут тобі так само незручно, як і мені». Спершись на вікно таксів, яке вона сіла разом із подругою Ліндою Кокс, що не до водія назвати адресу, Тедді сказав. «Долорес». «Едвард?» Він засміявся. «Що?» «Нічого». «Ні, що таке?» «Едварда мене не називає ніхто, крім матері». «Тоді Тедді». Йому сподобалося, як вона вимовляє це слово». Тедді, повторила вона. А прізвище твоє як? запитав він. Шаналь. Тедді підняв брову. Вона сказала: "Розумію, не пасує мені, звучить занадто бундючно. Можна тобі подзвонити? Запам'ятаєш номер?" Тедді всміхнувся. "Узагалі то Вінтергіл 643 46. Він стояв на хіднику, проваджаючи поглядом машину, і спогад про її обличчя залічені сантиметри до його, у вікні автівки, на майданчику мало не замкнув йому мозок, через що він мало не забув її прізвище й номер. Подумав. То воно, що воно таке, та закоханість? Жодної логіки в цьому почутті не було. Вони були ледве знайомі, але це нічого не змінювало. Бо він зустрів жінку яку певним чином знав уже давно, ще до того, як народився на світ. Це було краще, ніж у мріях, яких він сам боявся. Долорес, певно, зараз думає про нього на задньому сидінні таксі, відчуваючи його так само, як оце він її. Долорес. Вона усе, чого він колись потребував. Нарешті, ця потреба здобула ім'я. Перевернувшись на бік, Теді спустив руку на підлогу і намацав блокнот і коробку сірників. Запалив один, підніс до сторінки, яку заповнив під дощем. Витратив 4 сірники, поки об'єднав цифри з відповідними літерами: 18 R, 1 A, 4 D, 9 I, 5 E, 4 D, 19 S. 1, A, 12, L, 4, D, 23, W, 14, N, 5, I. E. Що не закінчив, шифр розгадався сам собою. Ще два сірники і Теді дивився на ім'я світлі вогника, що невпинно повз деревиною до його пальців. Ендрю Леддіс Відчувши, як сірник припік пальці, поглянув на Чака, що спав через дві койки. Тільки б не зламати йому кар'єри. Але все буде добре. Теді візьме свою провину на себе, тож Чак не постраждає. До того ж, від нього цим так і віяло. Щоб не трапилося, Чак завжди вийде сухим із води. Теді повернувся до сторінки і в останнє, поки вогник не згас остаточно, глянув на напис. «Ендрю, сьогодні я тебе знайду. Може, власним життям я, Долорес, і завинив, але це зробити мушу. Я тебе знайду і вб'ю».